What I want the most in my life, they say you out of my league, but I don't give a damn, no, deep down, I know you want it, you wanna take a leap and jump it in, Uh oh, oh, oh, you wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome? Välkommen till avsnitt 17 av I huvudet på Nemo. Jeee! sjukt sjukt då. snart upp mot 20. Ja, skit, det har gått a verkligen. Ja, vi börjar i mars. Måste gjort. Ja. Och nu sitter vi här i juli, slutet mm -hmm. av juli. Ja. Fett. Fett. <skratt> Fett. Ja, som sagt, vi är ju som. Blå, lå, lå, lå. Som vanligt går det inte bra att prata. <skratt> är vi så med gud? Som vanligt. Som vanligt. Så nej. Som vi sagt menar jag egentligen. Så är det ju svårt att ta veckans, eller helgens händelser. För att vi ligger ju lite fel i tidsschemat. Mm. Så därför blir det ju lite svårt. Va? Men vi kan, ju fan jobbigt, va? vi kan ju fortfarande ta upp eh, vad vi gjort. Ja. Alltså under sommaren. lite för vi är ändå borta två veckor. Ja men precis. Så så här, vad har du gjort sen senast? Mm. Ja, det var väl innan Danmark va? Ja, precis. Så jag har varit i Danmark en vecka med familyn. Jag har eh, varit i stugan. Och typ så här, alltså bara chilla typ. Mm, skönt. Jag har ju då sen, jag varit med Marre. Ja, med Marre också. Eh, jag har ju som vi hade senast legat sjuk i tre veckor. Ja. Jag har ju också på magsår. Eh, mm. Så jag det ju också... Vad är det, allt, va, alltså, de har ju trodde att det har varit jättemånga olika ja, saker. Ja, alltså först så trodde du att det var bara mänsverk, Väldigt, väldigt grovt mänsverk. För du kräktes ju också. Ja, och det brukar jag göra när ja. jag har alltså, haft sådana brutala smärtor. Mm, exakt. Eh, men sen höll det i sig. Och då tänkte vi bara, men har du någonting Jag ätit eller någonting i Grekland? Eller alltså någon bakterie? Det var tusen som helst typ. Ja. Eh, vänta lite bara. <laughs> det kommer upp någonting mot datorn. Ja. Eh, Nej, så de trodde ju att det var det. Sen trodde de att det var gallan. Sen trodde de att det var magkartarren. Sen trodde de någonting att det var någonting med livmoden. Eh, alltså de har trott allt möjligt till att de kom fram till att det var magsår. Fy. så alltså nu det har jag var så fruktansvärt. Ja, de första två veckorna kräktar jag ju varje dag. Alltså det är så, det är den största mångrömmen jag någonsin... Alltså, men du hade ju inte klarat det. Nej, men jag hade ju simmat varenda <laughs> gång. Ja. Jag hade ju legat helt plavaskdöd i <laughs> två veckors tid liksom. <laughs> ja, förmodligen. Nej, så det har det rena helvetet. Men äntligen är det över. Och, men är det över helt nu då? Ja, alltså jag hade lite ont i magen i lördagskväll kväll. Men mm -hmm. jag har ju medicin mm. som ska eh, sköta balansen i magen till. Typ. Kommer och, du få ta detta hel liv? Eller kommer du nej, nej, nej, nej. Det, nej, nej, nej. det är bara fredag eller någonting. Ja, Okej, okay, för bra. <laughs> ja. Nu bara, om du liksom sitter, måste du liksom ta det varje dag? Liksom. Nej. <laughs> det, är, det är inte rimligt. Det är inte rimligt att ta det så stora mängder. Nej. Och vi vill bara be om ursäkt. För det första, vi vill be om ursäkt om det är något pip. Mm, något tjut. Det, det är staning. någonting med våra... Det är någonting i studien som inte är riktigt klart. Och vi känner att vi kan inte med och ringa Sebbe, Nej. som vi gör varenda gång yeah. Det är alltid något. Alltså det är tre ja. gången vi spelar in. Liksom. Och sen vill jag också att jag är, har blivit förkyld igen. Oh något nytt. men vad fan har vi aldrig hört innan. Nej. Nej, men jag ska gå och kolla upp det där. Jag tror att jag är mm. kanske. Ja, aldrig. då kunde det vara bra att få alltså, typ, tabletter och sånt färre. I så fall. Precis. Men. men smurf. Smurf, smurf. smurf. Dubbel smurf. <laughs> jag ska säga. Nej, men Denna veckan har vi ett speciellt ämne. Och väldigt rolig grej är ju att förra veckan så ställde vi frågor. F förra gången? Förra avsnittet. Ställde ja. vi frågor? Nej, det gjorde vi gjorde det. Vi är alltså, bara skrev visste... att e ja, ställa, ställa frågor. Precis. <laughs> och sen så skrev även på sin blogg och frågade. Är det något ni undrar? Något och och som ni vill att, att vi ska prata om. Mm. Ja, exakt. Och då är det en lite gully som har skrivit. Ja, det var ju flera stycken och fick jättemycket säga att vi har en så mysig Ja, och det var så att jag när läser massor ju direkt liksom vad de skrev. Och jag bara, jag blir helt till mig. Jag bara, vad Ja, men det gör jättemycket. Alltså att folk faktiskt tycker att det är mysigt att lyssna på oss. Ja. För vi är ju väldigt lättsamma och vi är ju själva. Och då är det ju så här, då är det lite oklippt. Det är lite knas. Lite halabö. <laughs> jag tyckte du sa hallon. Jag bara, vad? Ja, det är lite hallon och lite blåbörd. Ja. Jag, jag bara, vad bara prata om? Ja. Mm. Men i vilket fall. Eh, den här tjejen då, hon heter Vilma. och Hon skrev så här. Hej, krya på din Tack. Du läser det så roligt. Hej, krya på din <laughs> <laughs> Okej, Jag då? Då. Ja, kör, ha, kör. Eh, Har en liten fråga som skulle vara kul att höra er prata kring i podden. Hur har ni det i början hur hade ni det i början av ert förhållande? Och vad ser ni för skillnad gentemot i början och nu? Sen speciellt undrar jag hur ni pratar med er killar om saker ni kanske går och håller inom er. Alltså om ni stör på något han gör eller så. Hur hanterar ni det? Och på vilket sätt lägger ni fram det till honom? Och så. Eh, och sen hur fungerar ni? Kommunikationen bra? Jag tycker själv att det är svårt nämligen. Ni har som så mycket support. Kram på er! Så. Det var ju själva frågan då. Så vi kan ju börja. Alltså det, här ju, det här kommer ju bara att handla om relationer. Mm. Men så får man ju även göra så här. Okay, more, du och jag, vi är snart 18 år. Mm. Vi har haft ett förhållande, du och jag. Vi är fortfarande kvar i samma förhållande. Ja. Så vi har inte så mycket att jämföra. Men vi kan bara dra slutsatser ifrån de förhållanden mm. men jag tror det är det är vi är i. Alltså det är positivt att vi har varit tillsammans så länge. Ja, precis. Med mm. samma person. Så vi har ju liksom gått igenom väldigt mycket. Ja. Så att, ja. Men så är det ju verkligen. <gå> Och då var det ju så här: då. hur hade ni det i början av era förhållanden, och vad ser ni för skillnad gentemot nu? Oj. Jag vet ju att i början så var jag otroligt osäker på mig själv. Mm. men det har ju alltid varit innan, eller så här. Och det är väl så när man är i förhållande blir man lite osäker. Man är inte så här, procent säker med Nej. sig själv eller med varandra. Man känner inte den personen jättebra heller. Nej, precis. Så det är ju väldigt nytt för den själv och för den partner liksom. Mm. Så det blir ju lite annorlunda än att vara med sina vänner. Typ. Ja, men för precis. man är ju bara umgås med liksom sina vänner hela tiden. Och sen så kommer det liksom att det är, att man umgås med en person hela tiden. Alltså jag var ju sån att jag var ju verkligen fast vid Erik. Ja. Alltså han var ju liksom den som jag bara umgicks med hela tiden. Liksom. Mm. Och Ja. Alltså jag kan tycka så att så är jag också periodvis mm. Ibland så här, jag vill bara vara med Rasmus Och sen så här: Nej, nu vill jag inte se dig på någon dag nej. Nu vill jag Men du och jag är väldigt olika så här, För att du umgås med Rasmus väldigt mycket Jag får med mig och jag Erik liksom Ja, alltså, ja vi umgås ju väldigt, väldigt mycket Typ vi. fem, hur många dagar är typ i veckan? Fyra, fem ja. Veckan. ja, men jag, så jag och Erik ses ju kanske Två, tre mm. ja Så att det blir ju så här, Alltså jag är trött nu jag är aldrig på Erik Okej, ibland. Men alltså, det är inte, inte så att man bara så här, nej jag vill inte vara med honom. För det är ju alltid så att jag vill alltid vara med Erik. Ja. Men eh, jag vet inte riktigt hur det har om man liksom träffades hela tiden, du vet så här. Nej, men det, det kan jag också känna att om jag och Rasmus har varit ifrån varandra en vecka, eh, då är det så här. Ja, det sak är som man spricker. Men det som är så skönt att när man träffas igen blir man nästan nykär, ja, kan jag Ja, Åh oh shit, det är så sant. Ja. Det är så sant. Och det är därför jag kan känna att det är jätteskönt att vara ifrån... Hånånån samtidigt som jag tycker det är alltså, det bästa som finns att vara med honom också. Mm. Så jag så här, det måste finnas en balans. Men jag har nog, jag som alltid umgått så mycket mm. under vårt förhållande. Jo, men alltså, jo. Men det är ju så här: din, förhållande, våra förhållanden, förhållanden. Mm. är ju så olika. Typ, för att Eriks familj är ju så att de, de vill typ inte att man ska träffas. Eller de var så i början i alla fall. Mm. Så inte för mycket. Att man skulle ha lite, alltså typ... Space-eget typ. Ja, mm. Men de visste inte riktigt. Alltså, jag menar, hur små vi var 15 år. Alltså, det ja, men precis. Ja. Medan jag och min familj har varit så här. Erik kan få sova hos oss hur ofta han vill. Ja. Alltså, Medan Erik familj inte är sån. Nej. Så det var så här. Om vi, som frågan då, hur vi var liksom i början av förhållandet. Mm. Alltså är det bara specifikt... Alltså, hur var man i början alltså man var ju så här, man, jag ville vara med honom hela tiden. Mm. Och sen eh, Jag alltså vet fan inte vad jag ska men alltså så här, jag kommer inte ihåg. Alltså det var så länge sen typ. Alltså jag kommer inte ihåg hur jag var men nu jag är typ lika alltså jag säger det till mamma, pappa och jag bara så alltså är lika nykär som jag var i början liksom. Mm. Det är skönt. Det är, är skönt. Men det är ju självklart. Man alltså, kolla nu. Jag vet att Kolla nu. Jag vet <skratt> nu. Mina vänner bara. Men har du inte har inte du och Erik bråkat så här? Mm. Jag vet att det är en tjej som frågade mig det. Och när vi har varit tillsammans kanske ett år. Mm. Jag bara nej. Hon bara har det aldrig du vet så här varit när det gör slut eller fast det är skitstort bråk. Och jag bara nej. Du är så här. Nej. Och nu är liksom kan man ju köpa om så små saker och även små saker som blir så stora. Mm. ja men precis. Men så är det ju. Ja. Alltså, så var det ju alltså, också i början. Jag tror att att man med tiden lär känna varandra så väl. Mm. Att man vet vart varandras gränser går. Alltså mycket, man ser dem mycket tydligare. Liksom. Man ser dem svart på vitt. Liksom. Men jag vet att du säger där nu. kommer ja. det. Alltså, eller som, som vi sa innan, man kände inte personen. Nej. Så det var ju så, alltså det var ju så annorlunda. Liksom man visste inte vad personen skulle reagera på. Eller. Nej, men precis, man var väldigt försiktig känner ja. jag. Jag var väldigt, väldigt tillbakadragen. Men jag var ju hela jag. Säger, jag eller typ. ja men precis Jag var ju väldigt tillbakadragen hela jag typ. Mm. Och det var ju även med Erik och Erik var ju likadan. Ja. Så det blev så att båda typ vågade inte. Jag, jag kanske inte typ vara mig själv. Nej. Vi var väldigt udda när vi var. Alltså, Alltså eftersom att jag och Erik båda är i dag, eller var det. Mm. Nu blir det så att vi blev väldigt blyga med varandra och det blev så här. det var bara konstigt typ. Alltså vi typ ja. pratar inte på det sättet som vi gör. Alltså det är sån jävla stor skillnad på hur man pratar liksom. Ja, alltså jag, jag, Erik och jag pratar ju om allt mellan himmel och jord nu. Mm. Och man kan ju verkligen vara jag är ju mer mig själv med honom typ eller med mina vänner. Alltså det är så här, man, det är som på ett så annorlunda sätt typ. Ja. En helt annorlunda plan liksom, mm. med kommunikationen. Ja, men det känner jag också. Det är en väldigt stor skillnad. Alltså hur man pratar till varandra. Jag vet att i början jag kunde ta jätteilla upp om Rasmus inte skickade ett hjärta. Men mm. nu mm. Alltså, jag, alltså jag och Rasmus skickar typ nästan aldrig hjärtan. Eller då skulle det vara något jättespeciellt om vi ska skicka hjärtan. Ja. Men jag tror också, det är också för att jag har blivit som Hanna. Att jag inte skickar hjärtan längre. För att Hanna skickar aldrig hjärtan och sånt på sms. Nej. Hon är en sån tråkig människa. Och man blir som <laughs> Nej, hon är inte tråkig. Men det blir så här: man, man blir påverkad. Alltså mm. om Hanna inte skickar hjärtan, klart jag har inte skickat hjärtan Men heller. det är jättekul för i början, alltså typ så här, det är också en skillnad, typ Erik och jag var ju så flörtiga med varandra i början. Alltså det var helt sjukt. Alltså man men okej, okay, chilla lite du. Alltså, ja. Om jag och Erik hade varit så jävla men med varandra nu. Alltså jag hade bara, okej, okay, hallå. Ja. Och det var så här, man skickade pussmunnen, kommer ihåg? Ja. Det var varenda jävla sms. Och om du missar halsugning. Nej, men alltså typ. <laughs> men nu är det så här, jag vet också att nu vet de här rosa hjärtarna. ja Först var det de rosa två. Mm, som cirkulerar. Nej. Bara de som är enkla. Ah, precis. Mm. Sen gick det över till en rosa vanlig, med, med fler stycken sådana i varandra. Ja. ja. Och sen, nu rött. Och så kommer jag ihåg att Erik, när vi ändrade från att gå till rosa och så började han skicka rött. Mm. Jag bara, varför skickar du rött? Nej. <laughs> och han bara, jag tycker de är finare. Och jag tog så illa upp så det var helt sjuka bara, men hallå, det var ju typ vår grej. Han bara, men jag tycker inte de är fina. Och jag bara... Men det är det, ah! jag gillar här inte röda hjärtan. jag gillar röda hjärtan. Nej, aldrig, Eller, jag, min grej, röda. Du gillar ju blåa hjärtan. Ah. Jag gillar gula hjärtan. Ah, jag vet, jag vet. Sweden. <laughs> Nej, men det är väl typ den skillnaden jag kan känna att jag är mer bekväm nu. Jag vågar ta för mig mer. Jag vågar säga mer vad jag tycker. Oh. För jag vet också vad han Kommer, hur han kommer reagera. Nu är det inte så, så här, gud vad kommer han säga. Kom man, man vet nästan vad man får för respons ja, när man ställer ja, det en så fråga. Sådant, ja. alltså, så känner Mashan jag är personer. Ja. Mm. Ja, men alltså det, det, det är klart det är stor skillnad. Jag menar, man utvecklas ju liksom tillsammans och liksom kommer varandra man närmare. Man växer upp tillsammans. Mm. Ja. Eh, sen så undrar hon speciellt hur vi pratar med våra killar om saker vi kanske går och håller inom oss. Alltså saker som jag, håller mig, som jag håller inne håller jag nog fortfarande så länge inom mig tills det är nästan för sent för att säga. Mm. Att det liksom så varför har inte sagt det förrän nu? typ. jag, bara, jag, jag har inte velat. Alltså, det det ibland det att jag... orkar man inte ens ta upp det. Nej, men man behöver det och då blir det liksom ännu mer problematiskt oftast. Mm. Så, det så det är någonting tomatyr. jag hade velat ändra, att jag tar upp grejer en gång istället. Mm. Tror jag. Jo, men alltså jag, är lika, jag är rätt så lika dig, tror jag. Mm. Att jag ibland... Det beror på vad det är dock. Ja. Alltså om det är någonting typ så här... Man vet att han har gjort eller så. Mm. Då brukar jag... Eller något som jag ser att han gör fel. Då vill jag gärna ta upp det på en gång. Ja. ja men det, det kan jag göra. Eller så går bli lite tjurig. Mm. Och så ja, men säger man alltså bara, varför tjurig jag bara, jag är inte tjurig. då ja. alltså går man och stör sig på det, För man är inte tjurig. Man bara stör sig på det. Mm. Och så säger man efter ett Varför sa du inte det då, mm. typ? Ja, men jag måste bli, verkligen bli bättre på att säga saker med en gång och mm. inte göra dem större än vad de är. Ja, jag, gör ju, jag brukar oftast göra sakerna större än vad de är. Typ, ibland. <hör> vi behöver liksom inte hosta, jag Maria. För att <hör> <hör> <hör> vi vet redan vad jag menar med det. <hör> ja, men nej. Men alltså, så, så blir man ju. Man, är ju, alltså, man blir ju tokig, dessutom. slut. Ja. jag känna. Man blir fuck gärna, liksom. <hör> ja, det blir... Ja, det blir ja. det... Nej, det blir bara kaos då. <laughs> och sen så... ja Det är, är väl typ så här. <laughs> ja. Men hon skriver så här om det är, om det är något vi stör oss på. <laughs> det var ju det som vi sa. Mm. Ibland kan jag säga det med en gång. Eller så håller jag dig inne. Väldigt, väldigt länge. <gasps> Oj. Nu ju. klockorna. Jag glömde svälja också. Jag <laughs> höll på kväven på Nej, men jag är ju som där. Antingen så väntar jag och aslingar, Ja. Och sen så blir jag... Glömmer man typ bort det. Mm. Eller så... Uh, <coughs> ursäkta, så uh, kanske Erik märker att jag är lite förbannad. Ja. Eller så här, när man börjar prata om någon speciell grej. Och då tar man upp det. Och då så blir det så här, men ja. Uh, alltså, i början av vårt förhållande så var det världens största grej. Alltså, mm. shit. Det var, blev så stora saker av så små saker. Och det kan det bli idag också. Mm. Men uh, det var speciellt då. Ja. Men när man inte tar upp det eller... Typ, uh, mm. Kaus. Nej, alltså... Det är nog mitt tips att ta upp det med en gång. Mm. För att jag har inte tagit upp två grejer två gånger. Och det var två gånger som det var nära på att ta slut, för att jag har inte tagit upp det tidigare. Mm. Och man tänk, man vill undvika, för man vill inte ta diskussionen oftast, för man tycker att nej, men det blir jobbigt. Typ. Mm. Men det är så mer värt att ta den diskussionen och tycka att det är lite jobbigt än att man ska gå och hålla inom sig. Och det kommer upp senare och det blir tio gånger värre för då kanske det byggs på med ännu mer. Så kommer det fler grejer. Mm. Och så blir allting hur stort som helst. Mm. Verkligen. Ta alltså, bara upp det på en gång. Och, oh, alltså ja, det blir ju oftast det. bättre efteråt när man har liksom tagit upp det. Ja, alltså, om det inte är något alldeles för hemskt ja, <laughs> man ska ta upp. Ja, ju. Liksom. Alltså det är, det är, man måste hitta balansen där. Samtidigt så Ja. Oh. Du kan känna mig en gång. Oh, mm. Om jag vill säga det. Ja, oh, men vad fan ska jag säga efteråt när jag har sagt det? Jag måste ju Ja, man måste, du vet. Ja. Hallå, jag börjar skriva i anteckningarna men men. Oh. <laughs> jag börjar skriva ut med för. Nej, men oh. Det med punkter vet. Alltså jag gör det. Jag du bara. Gör det? Ja, ser du hur jag Ja, gången... ja jo, men det vet jag. Men det är bara sista så... gången det blir bråk, bråkar med Erik. Um, och det blev lite knas där då så när jag skulle ringa upp på honom, så så det var helt förbannad. och då så skriver jag punkter inte jag skulle glömma för jag bygger ofta glömma vad jag säger <laughs> eller vad jag ska säga eller vad jag gjort så att, ja tips <laughs> ja ja men sen är det var typ så här hur vi lägger fram det till dem och jag kan säga i början om man ska säga så här alltså då gentemot mot nu var jag så här, till exempel om, jag gillar inte fötter till exempel och bara, men alltså så snäll kan inte du sluta nu bara typ så här. Och nu. alltså, jävlar, var är jag kan bli Helvete, jag, Men du vet, då, då kan jag säga. Du vet för fan att jag har så jävla ont av det, du vet så här. han bara. Ja, tar det du lugnt. Ba, mm, men du lyssnar inte när jag säger det lugnt heller så det kan jag bra bli arg typ så brukar det bli. eller så alltså, det kan vara smågrejer också typ så här. Ibland så och, håller något inom mig alldeles för länge och så är det irriterad. Jag var jag hatar när du gör så. Kan du snälla sluta med det? Och då har han så här. ja, oh. och så säger du, så säger du tidigare. Jag bara, mm. Så det är ju det mitt problem med. Att jag inte säger det tillräckligt. Ja, det är alltså, så du så gör liksom när du tar upp eh, alltså när du ska ta upp saker? Ja, eller så gör jag den svåra vägen. Men alltså, och jag är, är... är lite tjurig. Men jag är inte är tjurig, men jag är liksom man märker på mig att det är någonting. Mm. Att jag är irriterad. Men brukar du så här om du ser att ni är på två olika håll Brukar du smsa? Brukar du ringa? Brukar du säga att vi ska ses? Ja. ja, sms. Alltså sms, det börjar alltid med sms. Och så mm. svarar han. Och så skickar jag, antingen svarar jag inte. Eller så ringer jag eller han upp. Liksom. Det brukar bli så. Typ. Mm. Och så får man oftast lösa det. Alltså... Nej men Erik avskyr ju att ta sig saker på telefon. Mm. Jag tror det för att han är för osäker. För han inte riktigt vet vad han ska alltså Han har väl typ bara betänketid på att ja, precis, tänka kunna vad ska tänka, skriva. Ja. Medan alltså jag älskar att prata i telefon och liksom, jag vill liksom lösa det när man, när man hör varannas röster. Mm. typ Så jag brukar oftast, nu när Erik har kökkort så är det asbra. Så kan jag bara, Erik kom hit nu så ska vi prata på studs. Um, men ibland så brukar man ta det på sms och det brukar oftast vara dåligt. För det första är man får jävligt mycket kramp i tummarna. Nej men <laughs> för det andra. Det ska. Ja. <coughs> Nej, men Starka argument små. Eller hur? Nej men jag tycker det är, Det brukar ofta leda till att man missförstår Varandra så himla mycket på sms Ja gud ja Så det är mycket bättre att bara ta bara tag i det på en gång Och liksom och ring personen Om ni har möjlighet att se, träffas Det är alltid bäst att träffas När man liksom pratar med varandra Ja precis så. Det är det verkligen recommend ni... rekommend jag har fastnat med blicken <laughs> Ja, jag såg det med bara det bara recommend, recommend och sen så kollar jag typ ingenstans. Ja. Ja, Nej, men sen var det väl en sista här då. Hur tycker du att alltså, kommunikationen funkar bra mellan dig och eller Erik? Kom. kommunikationen man är emellan alltså om det är svåra grejer eller alltså, så här. Nej, det är inte så bra faktiskt. Um, Erik, han vet inte riktigt vad han ska säga Hans det vanligaste svar är Jag vet inte Och jag får ju damp Du vet att man har suttit och pratat det är en världens längta konversation Och så säger personen Och så sitter Erik så här Händerna, armarna är i kors Säger ingenting Och jag blir förbannad bara, Erik, för fan, jag bara, svara någonting då Han bara, men jag vet inte vad jag ska svara Jag bara, men skämtar du? Jag sitter alltså, fan kvart Förbannad blir jag Du vet vad roliga, jag är ju precis som Erik Jag vet! Oh alltså sådana människor, man vill ju bara strypa. Okay, <laughs> man bara, vad är, okay. det för, vad är det som är så förbannat svårt att inte svara? När man sitter och liksom pratar och liksom personer inte <laughs> svara och bara, jag vet inte vad jag ska svara. Man bara, det är så fan, du vet vad du ska svara. Varför ska du sitta okay. där så jävla kaxig och bara svara? Nej, nej men grejen är såhär, skulle, skulle jag sitta och prata med dig jag har haft svar på allting du sa, verkligen. Men jag är så svag för Rasmus. Alltså jag, jag, jag kan typ inte... Alltså det låter men jag kan inte typ argumentera mot Rasmus i alla lägen. Jag, jag höjer rösten. Det är inte så att jag är bra på att argumentera. Nej, men det är bara att säga vettiga saker. Ändå. Ja. ja, det gör Rasmus med. För Rasmus, alltså, han säger bara vettigt. Och det är jättejobbigt. För man bara, men man säger antagligen sanningar. typ. Och bara, Nej, för det gör jag. <laughs> oh my god. Nej, men alltså, det, det är svårt. Man är ju... Man kan ju inte vara perfekt. Det kan inte vara perfekt åt båda hållen. Vi är väldigt starka individer både jag och Rasmus. Mm. Men jag menar. Men menar hon kommer. Alltså, men om kommunikationer mellan i bråk eller bara, alltså allmänt. Ja, hon För ska... det här är inte jag... specifik. Nej, men jag i bråk är det så som jag sa. Mm. Jag, är väldigt... jag pratar väldigt mycket. Ja. Um, och man kan nästan inte få stopp på mig. Och när jag väl får när man väl får, eller när jag stannar, så säger inte han någonting. Nej. Men i vanliga fall brukar det vara rätt bra. Mm. Typ. Alltså, ja. Han är i dag daglig kontakt hela tiden. Ja. Mm. Men det jobbar jag nu när han jobbar. Och hans mobil dör ju på typ 99 procent. <laughs> så att äh, äh, vi hörs typ om han har laddat i närheten. Ja. <laughs> så att, men men alltså, det blir ju så här. Marien eller jäveln tar ju Eriks plats på snäpp hela tiden längst upp. Du tar Rasmus, nej. eller Rasmusplats? Så nej. nej, men alltså jag blir det är liksom så här Erik har typ blivit förbannad Han bara, men alltså fast sluta prata med bara jag bara <här> <här> <här> <här> Nej, men alltså typ vi pratar ju inte. Och när alltså, snap är där man har kontakt Vad typ. jag pratar med mina armar <här> jag och mina äder. här. Nej, alltså alltså och Rasmus är nog mer SMS. Jag är nog en sms-människa. Nej, snabb i mitt liv typ. <laughs> jag, jag är sms-människa. jag vill få tag på någon, då är det sms typ. Ibland är det snap. men det är känt. Nej, men Maria är någon som är snap. Ja, ja men Maria är inte med i huvudet på Nemo. <laughs> Nej, okej då ser vi så här, Nalli, vad är det för delikt? Jag säger ju att det är någonting. Nally. Jag tror att jag har lyssnat på för mycket konstiga poddar. Ja. Det känns så här, för jag börjar få en annan dialekt till. Ja. Eller det, det är någonting med mitt, mitt liten slagg, sådär. Så bara, titta till lite bra. Nej, men <coughs> ursäkta, gud vad obehagligt att vi sitter och hostar i deras öra hela tiden. Och <coughs> oh, jag svettas så mycket. Eh, <coughs> <coughs> oh, jag folkar inte ens. Ja, Jag vet inte vad jag skulle säga. Alltså. Nej, låt oss vad, vi lämnar den punkten. Okej. Okay. Jag hoppas du, vill har fått svar på dina frågor. Ja. Och ni ändå det brukar ofta så så i klassrummet när man sitter där och läraren bara, är det något ni undrar? Så mm, sitter bara, man där bara och det jag är jag det. Har fem frågor ja. men, jag, men jag vill inte sätta nej, liksom, jag, sätter, nej men, alltså, jag sätter aldrig på den handen och ser någon annan så ställer jag precis samma fråga som jag tänkte fråga och jag bara yes. <laughs> så jag hoppas det är någon så att, ja precis. Ja. Nej men alltså skriv vart du vill. På min blogg kan du skriva anonymt. Ja. Eh, nej, men det är jag kommer inte att upp upp IP-adress. <laughs> nej. Jag vet inte vad jag gör <laughs> Jag lära mig. Nej. Ja. Nej men alltså, det är, alltså ställ, det är skiteroligt och vi uppskattar det jättemycket. Det är mycket roligt att liksom prata om saker som man vet att andra vill höra. Mm, precis. Det tycker jag också. Ja. Jag hade blivit jätteglad om någon av de podcasterna har hade tagit upp min fråga. Ja men exakt. Ja men jag brukar inte. Spelar ingen roll hur stor eller liten podcasten är det är ändå kul. Ja. Jag tycker med det. Jag tycker med det. Ja, ja det bra. Ja. Ja då. Ja då. Ja. ja, men det var väldigt gott om relationer. Mm. Det är väldigt svårt att. Vi har ju ingen större erfarenhet än det förhållande vi är i, som sagt. Alltså, det är svårt att fråga en två tjejer på 18 år om relationer också. Vilket bara. Men <laughs> kan ju utifrån den lilla erfarenheten vi har mm. och försöka göra vårt bästa. Exakt. Jag hoppas att ni har fått lite tips. Ja hur, ni kanske ska <laughs> försöka lösa det. Säg det direkt, det är ja. tips. Nej men säg det bara direkt. Säg det bara, just det. Gör det bara. <håll> <håll> <håll> men, det här var ett litet kortare avsnitt. Och eh, vi hade <laughs> bara himla med ögonen mot mig. Eh, vi vill bara tacka för att ni har lyssnat ännu en vecka. Ja. Och att förmodligen att denna veckans avsnitt också kommer upp på topplistan. Det har varit skitkul. Ja, så jävla skoj. Vi var på 82 plats. Ja, någonting. Vi var ju på på komedi. Ja, vi var ju på Hallå. 60, pla 60 plats med ja. killarna var med. Mm. För, men jag har inte varit så noga med att kolla varje gång. För att det gäller bara dagsvis. Mm, jo, jag vet. Annars ändras det. Sen, ett tips, eller vi gör ett önskemål. Att ni får gärna gå in och skriva en recension om podcasten. Det har varit kul. Mm. Det kan man också göra. Vart gör man det? Det gör man i podcastappen. <skratt> <skratt> och tills vi hörs igen får ni höra så bra. Harget Hej!